Frischer Wind um Hanni und Nani. wir sind Hanni und Die Sommerferien waren vorbei. Wie immer zu Beginn des neuen Schuljahres war das Internat Lindenhof angefüllt mit aufgeregt durcheinander laufenden Mädchen, die sich begrüßten, Koffer auspackten oder ihre Papiere zur Hausmutter brachten. Im Gemeinschaftsraum, wo Hanni und Nanni sich immer mit ihren Freundinnen trafen, ging es nicht anders zu, als Hanni aufgeregt hereinkam. Was hast du denn gedacht? Das darf doch wohl nicht wahr sein, Kinder. Was ist denn Hanni? Ihr glaubt nicht, was mir Sinje gerade erzählt hat. Du machst doch nicht so spannend. Ja, aber raus damit. schon los. Sinje war gerade auf dem Weg zu Frau Theobald, um ihr eine Nachricht von ihrer Mutter zu überbringen. Was für eine Nachricht? Haltet euch fest. Frau Lemanski hat ein Rollenangebot aus den USA bekommen und oh. ist gleich heute früh nach Los Angeles oh, geflogen. Oh, no. Oh, no. Nach no. Los Angeles? In oh. Du meinst, sie dreht einen Ach. Film in Hollywood? Ja, yep, so ist es oh. einfach. Na toll. Und uns lässt sie einfach im Stich. Eben. Mhm. Brauchen wir jetzt eine neue Klassenlehrerin? Tja. Und wann kommt sie denn wieder? Wo soll Frau Theobald denn jetzt so schnell einen Ersatz herbekommen? <lacht> Wenn man euch so reden hört, könnte man meinen, wir hätten Angst, eine Schulstunde zu verpassen. <lacht> eine Lehrerin weniger bedeutet doch vor allem eins. Mehr Freistunden. Tja, ja, von oh, Weitermus. <lacht> Frau Theobald wird Dafür sorgen, dass der Unterricht stattfindet. Mhm. Frag dich nur, bei welcher Lehrerin. Oh je, bitte nicht bei Frau Theobald. Die ist immer so streng. Ach, was, Jenny? Solange du keinen deiner berühmten Streiche ausheckst, wird unsere Direktorin dir schon nicht den Kopf verbreißen. Naja, aber Frau Theobald wird dafür gar keine Zeit haben. Habt mhm. ihr vergessen? Frau Adams ist doch auch nicht da. Ja, ich bin. Ja. Ja. Die ist ja bis zu den Herbstferien auf Fortbildung. Mhm. Na, Da hat sich Frau Lemanski ja einen sehr ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Beim oh, Abendessen werden wir sicher mehr erfahren. Okay. <lacht> Eine halbe Stunde später hatten sich die Mädchen im Speisesaal zum mhm. Abendessen eingefunden. Sinje saß wie ein Häufchen Elend auf ihrem Platz und blickte ihre Freundinnen entschuldigend an. Nein, danke, ich möchte nicht. Ach, Sinji, nun schau doch nicht zu. Oh, kannst doch nichts hm. dafür, dass deine Mutter es da anhören hat. <lacht> ja, ich weiß. Und trotzdem, ihr hättet Frau Theobalds Gesicht sehen sollen als hätte meine liebe Mutter ihr wirklich selbst erzählen müssen. Mm. Aber wenn Hollywood ruft, ist ihr alles andere egal. Ach, du Arme. Ja, Aber unserer Direktorin wird schon was einfallen. Hey, da ist sie auch schon. Ruhe, Mädels. Ja, Ach, so, ihr Lieben. <lacht> Zuerst möchte ich euch noch einmal herzlich zum neuen Schuljahr begrüßen. Ja, ich freue mich, euch alle gesund wiederzusehen. Ja, klar, kommt ihr bald. Ja. <hier. lacht> Mädchen, hör zu, wie einige von euch schon wissen, gibt es eine kleine Planänderung für die fünfte Klasse, denn eure Klassenlehrerin, Frau Lemanski, kann erst in vier Wochen an den Lindenhof zurück. Oh, vier Wochen Unterrichtsfreiheit! Oh. Ja. Den ist super! Du kannst dir sicher denken, dass ich andere Pläne habe, liebe Füß. Oh. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich bereits eine Ersatzlehrerin bestellt habe, mm. die noch heute Abend mit dem Zug eintreffen wird. Mm -hmm. Sie wird den Unterricht der 5. übernehmen, bis Frau Lemanski zurück ist. Oh. Das, das geht sehr, sehr so schnell. Ja, da habe ich Glück gehabt. Äh, normalerweise ist es schwierig, so kurzfristig eine Vertretung zu bekommen. Mm -hmm. Frau Andrea Porto. So heißt die Dame, ist hm. ah. gerade ohne feste Anstellung und hat zugestimmt, für vier Wochen zu uns an den Lindenhof zu kommen, um zu unterrichten. Sie hat ihr Examen erst in diesem Jahr gemacht und möchte schnell Erfahrungen in ihrem Beruf sammeln. Na, Dabei können wir ihr gern helfen. Ich vertraue darauf, dass ihr sie freundlich aufnimmt. Das ist eine Sache für Schwärmer. Gut. Dann wäre das geklärt. Ihr habt nun den Rest des Abends zu eurer freien Verfügung. Mhm. Morgen früh beginnt dann wie immer der... Guten Abend. Oh, das ja. Ja. Ja. Guten Abend, Herr. Was kann ich für Sie tun? Ich soll mich bei der Direktorin, Frau Theobald, melden. Das bin ich. Worum geht es denn? Porto, mein Name. Andrea Porto. Ich bin der neue Lehrer. Oh, Sie lehren! Ruhe Mädchen, beruhigt <lacht> euch! <die. Genau. lacht> Danke. Entschuldigen Sie, Herr Porto. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Der Lindenhof ist ein reines Mädcheninternat. Ich hatte fest mit einer weiblichen Lehrkraft gerechnet. Aber wieso heißt er denn Andrea mit Vornamen? Ich vermute, Sie sind italienische Abstammung, Herr Porto. Sisi, exakt. Meine Dame, warum? Ich glaube, dass der Vorname Andrea im italienischen Raum schlechthin ein reiner Männervorname ist, nicht wahr? Das ist richtig, denn verehrte so. Frau... Äh, äh, Vogel, Vogel, ja. Ja, Vogel ist mein Name. <lacht> Genauer gesagt, das Vögelchen schlechthin. <lacht> es, es tut mir leid, Frau Theobald. Ich konnte nicht wissen, dass Sie eine Lehrerin suchen. Vorher hätten Sie das auch wissen sollen. Wenn wir doch vorher nur persönlich miteinander telefoniert hätten, wäre uns diese peinliche Angelegenheit sicher erspart geblieben. Ich bin ja von Anfang an gegen diesen Schriftverkehr per Internet gewesen. Jetzt sieht man mal, wohin das führen kann. Und was nun? Wenn Sie mir bitte in mein Büro folgen wollen, dort können wir alles Weitere in Ruhe besprechen. Natürlich. Scusate, wenn Sie mich entschuldigen, meine Damen... Meine Güte, was für ein Durcheinander. Mädchen, ihr könnt jetzt aufstehen. Morgen früh werdet ihr Schlechten erfahren, wie Frau Theobald entschieden hat. Und denkt daran, um halb zehn wird die Licht ausgemacht. <lacht> Bis morgen. Na, das gab natürlich eine Menge Gesprächsstoff. Schon auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum wurde wild diskutiert, wie es nun weitergehen würde. Während Hilda überzeugt war, dass ihre Direktorin den Italiener umgehend nach Hause schicken würde, war Fiss ganz anderer Meinung. Ich bin gespannt, wie Sie ja. das ist. Ich, ich bin auch gespannt. Mhm. Ich, ja ich sehe überhaupt nicht ein, warum wir nicht einen männlichen Lehrer haben sollten. Ich meine, wir sind doch hier nicht im Kloster. Genau, genau. Ja, außerdem scheint er doch total nett zu sein. Das ja. finde ich auch. Schließlich kann er ja auch nichts dafür, wenn Frau Theobald eine Lehrerin sucht. Und außerdem ist er auch sehr gut aus. Ja. Das stimmt, Ellie. Hässlich ist er nicht gerade. Nein, Nein, das stimmt. kann man wirklich nicht sagen. Diese Augen. Und der charmante Akzent. Ach. Ach. Ja. Na ja, das heißt noch lange nicht, dass er auch gut unterrichten kann. Stimmt, Jenny. Und wir werden auch gar nicht herausfinden, ob er ein guter Lehrer ist. Frau Theobald wird ihm bestimmt wieder wegschicken. Ja, das glaube ich leider auch. Sie ist doch eher altmodisch, unsere Direktorin. Mhm. Ja. Na, echt blöd. Ich würde mhm. wirklich gerne mal wissen, wie der Unterricht bei einem männlichen Lehrer abläuft. Ja, ich mhm. auch. Mal. Ich würde, das auch. wäre ein Unterschied zu einer weiblichen Lehrkraft. Keine mhm. Ahnung. Wahrscheinlich aber schon, oder? Mhm. Jedenfalls so streng wie Frau Lemanski ist er sicher nicht. <lacht> <lacht> Nichts sehr ungut zu mir. <lacht> ja, nee. Du hast ja recht, Fiss. Außerdem finde ich es auch nicht gerade vorbildlich, dass meine Mutter Frau Theobald so einfach vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Und dann mhm. auch noch dich vorschickt, um die schlechte Nachricht zu überbringen. Mhm. Ja, Aber daran ist genau. nichts mehr zu ändern. Ach, ich wäre zu gerne bei dem Gespräch im Direktionszimmer dabei. Oh, <lacht> Vielleicht könnten wir Frau Theobald ja umstellen. <lacht> Ach, wollen wir uns nicht zu Ihrem Büro schleichen? <lacht> so dick ist Frau Theobalds Tür ja nicht. Also, Nein, ich doch. weiß nicht, Jenny. Wenn Sie uns beim Lauschen erwischt, dann... Ach, lieb. Elli, jetzt stell dich nicht so an! Ich stell mich überhaupt nicht an! Ich meine ja nur, dass... Ja, genau, Sie, das meine ich. Du musst immer immer... Streit an, ihr beiden! Ellie, fühl dich nicht immer gleich angegriffen? Und du, Jenny, pass bitte auf deine spitze Zunge auf. Okay, ist schon gut. War nicht so gemeint, Ellie. Entschuldige. Angenommen. Ich muss ja auch nicht immer durch jeden Reifen springen, den du mir hinhälst. Hm. Weise Worte, liebe Cousine. Wow. Jetzt aber zurück zum Thema. Ich finde auch, bevor wir uns hier die Köpfe heiß reden, könnten wir lieber versuchen herauszufinden, wie Frau Theobald entscheiden will. Ja, aber ich komme lieber nicht mit. Mir ist es zu peinlich, dass meine Mutter die Theobald so einfach im Stich gelassen hat. Das kann ich gut verstehen, Senja. Wir werden dir aber genau berichten, was wir erfahren. Danke. Okay, dann ist das ja geklärt. Und nun auf zum Direktionsflur. Ja, aber los! los. Ja, das ist Lautlos schlichen die Mädchen den Flur entlang. Denn beim Lauschen erwischt zu werden, das war für keine von ihnen eine angenehme Vorstellung. Hanni führte die verschworene Gemeinschaft an. Aber als sie um die Ecke bogen, blieb sie wie angewurzelt stehen. Stopp! Das gibt's ja wohl nicht. Was ist denn? Oh, Frau Vogel und Mademoiselle, was machen Sie denn hier? Ah. Na, das sieht man doch. Sie lauschen. Wir? <lacht> Menon, ich, äh, meine Schnürsenkel ist aufgegangen. Ja, oh, ja. ja mhm. ich wollte Mademoiselle gerade aufhören. Oh, ja. so. Geben Sie sich keinem, hm. wir sagen es auch nicht weiter. Ah, ah. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, meine liebe Jenny. Haben Sie denn was hören können? Darf der neue Lehrer bleiben? Das wissen wir leider auch nicht. Es tut mir wirklich leid, dass ich den Weg nun ganz umsonst hierher gehe. nun, findet hier eine Versammlung statt. <lacht> Entschuldigen Sie, Frau Theobald. Aber äh, wir waren viel zu gespannt, um jetzt einfach ins Bett zu gehen. Also... Mhm. Wollen Sie Herrn Porto wirklich wieder nach Hause schicken? Ach nein, ich bitte. Ich habe mir diese haben. Entscheidung auch nicht leicht gemacht, meine Mädchen. Ach, oh, ja, aber ich habe eine moralische Verpflichtung, nicht zuletzt mhm. euren Eltern gegenüber. Sie haben euch schließlich ganz bewusst auf ein reines Mädcheninternat mit Lehrerinnen geschickt. Mhm. Und da dürfen Sie auch weibliche Lehrkräfte erwarten. Mhm. Naja, das stimmt natürlich. Aber man kann in so einem besonderen Fall nicht einmal ausnahmsweise ein männlicher Lehrer eine Vertretung übernehmen. Es wäre doch sowieso nur für vier Wochen. Genau. Und wo er doch nun schon mal hier ist. Ja, Außerdem ja. kann ich mir ja. nicht vorstellen, dass unsere Eltern etwas dagegen hätten. Nein. Hauptsache, ja. wir werden gut unterrichtet. Genau. Ich glaube auch, dass die Eltern Verständnis für unsere kleine Notlage hätten. Mhm. Es wäre doch schlechthin für alle von Vorteil, Frau Theobald, wenn wir trotz alter Traditionen ein wenig mit der Zeit gehen würden. Und eine begabte Lehrkraft können wir schließlich immer brauchen, oder? Also, ich weiß nicht. Wollen ob das wir nicht einfach eine kleine Testlaufunternehmen? Ah, zu schnell finden Sie doch sicherlich sowieso keine Ersatz, Madame. Und ohne eine weitere Lehrkraft können wir das Pensum schlechthin nicht schaffen, wo doch Frau Adams auf Fortbildung ist. Das ist mir natürlich auch klar. Wären Sie denn einverstanden, Herr Porto? Ich meine vorerst... Ich einmal vielen Dank, meine Damen, dass Sie sich so für mich einsetzen. Signora Theobald, ich verstehe Ihre Bedenken durchaus. Aber ich würde mich schon freuen, wenn ich mein Können unter Beweis stellen dürfte. Und wir würden uns auch freuen, wenn Herr Porto uns unterrichte. Oh ja, genau. Also Mädchen, wenn ihr mir versprecht dass ihr keinen Unsinn macht. Ah, klar. Oh, ich, ja. ich, ich werde aber dennoch morgen früh eine weitere Anfrage an Schulamt schicken und um eine Vertretungslehrerin bitten. Bis dahin können Sie also die Vertretungen der fünften übernehmen, Herr Porto. Es ist mir eine Ehre, Signora. Oh, oh, oh, oh, oh. Dann werde ich die Hausdame bitten, Ihnen jetzt ihr Zimmer zu zeigen, ja? Und ihr geht jetzt zwönig zu Bett mit Jane. Wie, wie? Alles klar. Dann bis morgen, Herr Porto. Und schlafen Sie gut. Ihr auch. Grazie. Bis morgen. Ach, bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao. Ja, Auch Sinje freute sich, als sie von den Freundinnen erfuhr, dass Herr Porto für Frau Lemanski einspringen durfte. Der Unterricht mit einem männlichen neuen Lehrer versprach äußerst spannend zu werden. Aufgeregt saßen die Mädchen am nächsten Morgen im Klassenraum und fieberten der ersten Unterrichtsstunde mit Herrn Porto entgegen. Nach den ersten beiden Stunden mit Frau Vogel war es dann soweit. Herr Porto betrat lächelnd das Klassenzimmer. Buongiorno, ja, da ja, da Signorine. Buongiorno, Signor Pato! Ihr sprecht Italiano, oder? Ah, si! si. <laughs> si. si. Nein, aber im Ernst. Ich werde euch natürlich nicht in meiner Muttersprache unterrichten, sondern in Geschichte. Dieses Fach liegt mir sehr am Herzen weshalb ich mir alle Mühe geben werde, dass es euch nicht langweilig wird. Ach, das wird nicht passieren, Herr Porto. Da bin ich mir sicher. <lacht> wie ich sehe, habt ihr eure Namensschilder aufgestellt. Mhm. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank. Ich werde sicher nur wenige Tage brauchen, bis ich mir alle Namen gemerkt habe. Nur bei den Zwillingen Hanni und Nani könnte es vielleicht etwas länger dauern. <lacht> Wir helfen Ihnen gerne, Herr Porto. <lacht> Danke, Hanni. Also, wie ihr bereits wisst, heiße ich Andrea. Mhm. Porto. Ich stamme aus einem kleinen Dorf in Norditalien namens Tavulia in der Nähe von Ringelig, lebe aber bereits seit 20 Jahren hier in Deutschland. Die Vertretung am Lindenhof ist meine erste Anstellung als Lehrer und ich... Ich gebe zu, dass ich ein kleines bisschen nervös bin. <lacht> Doch, äh, nachdem ihr mich bereits gestern so freundlich aufgenommen habt, bin ich sicher, wir werden gut miteinander auskommen. <lacht> der Lehrplan sieht vor, dass wir uns in diesem Schuljahr mit der Renaissance beschäftigen. Mhm. Dieser Begriff Renaissance heißt übersetzt Wiedergeburt und bezeichnet eine Kulturepoche des 15. und 16. Jahrhunderts. Mhm. In dieser Zeit begannen Gelehrte und Künstler, sich mit den Lehren und Errungenschaften der Antike zu beschäftigen, also mit ihrer eigenen Geschichte. Doch was meint ihr, warum sollte euch das interessieren? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Siehst oh. Jamie. Die Gefahr, seine Schüler zu langweilen, ist in diesem Fach besonders groß. Der Geschichtsunterricht kann schnell zu einem reinen Auswendiglernen von Fakten und Jahreszahlen werden, wenn man nicht aufpasst. Okay, wir passen auf, dass wir nichts auswendig lernen. <lacht> ich habe deshalb mit Frau Theobald besprochen, dass wir zur Veranschaulichung des doch eher etwas trockenen Lehrstoffes einige Ausflüge unternehmen werden. Wow! Es gibt ganz in der Nähe zum Beispiel ein Museum, wo gerade eine Ausstellung der Renaissance-Malerei geboten wird. Oh, da ja, habe ich gelesen. Dort sind Werke von Leonardo da Vinci ausgestellt, Sehr. nicht wahr? Zum Teil sogar Originale. Sehr gut, hier hm. da. Richtig, da Vinci ist wohl der berühmteste Vertreter dieser Epoche. Und da wollen Sie mit uns hinfahren? Mhm. Oh, das ist ja großartig! Super! Das klingt wirklich überhaupt nicht langweilig. Toll. Siehst du, Sinje, es hat auch was Gutes, wenn deine Mutter mal nicht da ist. <lacht> ja, da hast du recht. Ihr wäre so ein Ausflug sicher viel zu anstrengend gewesen. Der Grund, warum ich euch für mein Fach interessieren möchte, ist eigentlich ganz einfach. Ich will euer Geschichtsbewusstsein fördern mhm. und euch so zum Nachdenken bringen. Euer Interesse wecken, dass ihr daran Freude habt. Natürlich solltet ihr trotzdem einige Jahreszahlen kennen. Weshalb ihr nun bitte eure Bücher auf Seite 73 aufschlagt. 73. Der Unterricht bei dem neuen Lehrer lief reibungslos. Es war ihm nicht anzumerken, dass er gerade erst sein Examen bestanden hatte. Die Mädchen hingen förmlich an seinen Lippen, wenn er von vergangenen Kulturen erzählte. Auch die Lehrerinnen waren sehr interessiert an dem Unterricht des Italieners, was sich einige Tage später in der Französischstunde zeigte. Das habt ihr sehr schön gemacht, Mipetit! Oh, so eine gute Vokabeltest habe ich von euch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, toll! So, sogar Jenny ja. hat gut Danke. abgeschnitten! Ah. Merci beaucoup, Mademoiselle! Mir <lacht> raucht immer noch der Kopf von der ganzen Larnerei. Ja. Es bleibt noch ein wenig Zeit bis zum Ende von der Stunde. Hallo, wollt ihr mir nicht ein klein bisschen von eurer neuen Lehrer erzählen? Na klar, Herr Potto ist echt große Klasse, Mademoiselle. Sogar das Auswendiglernen macht Spaß bei ihm. Wirklich? Ja. Mon Dieu, das hat mir noch keine Schülerin gesagt. <lacht> Vielleicht äh, könnte ich von ihm noch etwas lernen. Ach okay. nein, Mademoiselle, bleiben Sie bitte genauso, wie Sie sind. Herr Porter yeah. hat einfach so seine eigene Art und ebenso wie Sie. Ja. Oh. ja, dann bin ich ja beruhigt. Und was macht er nun anders? Er kann einfach so anschaulich und interessant erzählen. Mhm. Und wir nehmen gerade die Zeit der Renaissance durch. Oh. Und er will uns eine Menge zeigen. Genau. Ja, morgen besuchen wir zum Beispiel eine Kirche im Nachbardorf. Da hängt ein Kunstwerk aus der Renaissance. Mhm. Mhm. Und nächste Woche fährt er mit uns sogar ins Museum zu einer Ausstellung. Bis dahin müssen wir allerdings noch jede Menge Jahreszahlen lernen. Auf <lacht> der <lacht> Auswendig. Oh, ach, das schaffst du schon, Jenny. Wir oh, helfen dir auch. Meine nicht. Güte. Ihr seid ja richtig verzaubert. <lacht> oh. Da wird sich Frau Theobald freuen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Na, also das hat sie auf jeden Fall. Wir kommen wirklich gut mit Herrn Porto aus. Ja, ja. Magmoiselle. Entschuldigen Sie die Störung. Oh, Sie stören gar nicht, Madame Vogel. Es klingelt sowieso gleich zu die Pause. Ich dachte, ich frag mal nach, wie die Fünfte mit ihrem neuen Lehrer zurechtkommt. Mädchen! Haben Sie auch, Frau Vogel? Was meinst du, Jenny? Ja, Mademoiselle hat uns nämlich auch gerade das Gleiche gefragt. Genau, und wir sind begeistert. Ah Ja. Er ist wirklich ein netter Mensch, nicht wahr? Oh, ja. Ja, ja, er ist er außerdem. Aber vor allem ein super Lehrer. Ja, genau. Hallo, meine Mädchen. Dann ab in die Pause. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Na, genau. Ja, ja, Merci. Ja, Merci. Ja, Merci. Ja, Merci, Mädchen. Am nächsten Tag ging es direkt nach dem Mittagessen zum Geschichtsunterricht in den Nachbarort. Bei sommerlichen Temperaturen wanderten die Mädchen fröhlich mit Herrn Porto am Ufer eines munter plätschernden Flüsschens entlang. Na Wie kommst du denn äh? mit dem Lernen der Jahreszahlen zurück? Ach, ganz gut, eigentlich. Wir haben uns zusammengetan und fragen uns gegenseitig ab. Mir ja. der Tipp mit der Teamarbeit. War echt klasse, Herr mhm. Porto. So fällt sofort auf, wenn eine von uns nicht mehr mitkommt. Es so macht einfach mehr Spaß, wenn nicht jeder für ja. sich alleine büffelt. Ja, ja. ja, Dann kommt man auch nicht in die Versuchung, das Büffeln auch später zu verschieben. <lacht> Oder auch morgen. Wir ja. haben uns gestern sogar auf die Wiese gesetzt und ein Ratespiel daraus gemacht. Mhm. Luther, Galileo Galilei und Architektur und Malerei. Ja. Das war richtig lustig. Mhm. Na dann machen wir doch mal die Probe aufs Exempel. Was könnt ihr mir denn über die Kirche sagen, die wir gleich besuchen werden. Hm. Signer? Oh, ähm, also in der Jakobikirche hängt ein Holzschnitt von Albrecht Dürer, einem ja. Künstler aus der Renaissance. Sein berühmtestes Bild heißt Betende Hände. Das hängt in Wien und entstand um, hm. im Jahr Na. ein... Ja, die Ziffern noch? dieser Jahreszahl bilden ein Datum im August. Hm. Ah, ja, ja, jetzt weiß ich es wieder. 1508. <lacht> <lacht> Klasse, <genial>. Danke. <lacht> und wann genau lebte Albrecht Dürer? Ich weiß es. Hä? Er lebte von 1471 bis 1528 und er wurde nur 57 Jahre alt. Gut, Jenny. Siehst du, so schwer war das gar nicht. <lacht> ja, ich musste schon ganz schön lange büffeln. Aber als ich erstmal angefangen hatte, ging es tatsächlich leichter, als ich gedacht hätte. Sehr gut. So, wir sind da. Mhm. Bitte seid leise. Ja, ja. Natürlich sind wir. ja, Was machen Der neue Lehrer schien wirklich ein besonderes Talent zu haben. Denn dass nun selbst Jenny Spaß am Lernen bekam, grenzte an ein Wunder. Die Mädchen freuten sich auf jede Stunde Geschichtsunterricht und feuerten sich gegenseitig an, gute Noten zu bekommen. Auch Frau Vogel, die von den Mädchen liebevoll das Vögelchen schlechthin genannt wurde, schien ganz verzaubert von dem Italiener zu sein. Das Beste am Unterricht sind doch immer noch die Pausen. Ja. Vor allem im Sommer. Sieh mal, das, ist Frau Vogel. Die sieht aber nervös ja ja, aus. Sie geht zu Herrn Porto. Scheiße, ich will hören, was die sprechen. Jenny, sei nicht so neu, Herr Vogel. Signora Fogler, buongiorno. Wie geht es Ihnen? Äh, gut, gut, danke. Äh, sagen Sie, ich wollte Sie fragen... Äh, äh, ja, was kann ich für Sie tun? Äh, ja, was können Sie... Ja. Ah ja, ich habe schlechthin vergessen, einen Eintrag im Klassenbuch der Fünften zu schreiben. Das ist ganz dumm von mir und da wollte ich schlechthin nur mal... Das Klassenbuch, natürlich, natürlich. Gleich nach der Pause werde ich ins Lehrerzimmer kommen und es Ihnen beenden. Ich habe heute meine erste Pause in Aufsicht und danach Freistunde. Ich muss schlechthin sagen, bei Ihnen betragen sich die Mädchen vorbildlich. Das ist ja schlechthin einzigartig. Danke, danke für Ihr Vorgehen. Ja, gut dann, sehen wir uns später. Ciao, Signora Vogel. Ciao, Herr Porto. <lacht> Habt ihr gesehen, wie Rosa unser Vögelchen geworden ist? Ja. Ganz aufgelenkt. Rosa? Knallrot ist sie geworden, als sie ihn nach dem Klassenbuch gefragt hat. Und sie hat mindestens viermal das Wort schlechthin benutzt. Ja, genau. Die Arme ist total durch den Weg. Ja. Oh, schon seltsam, wie sich Erwachsene manchmal benehmen. Ja. Na, das kannst du aber laut sagen, Jenny. Ja, ja, also wir sind ja nun auch keine kleinen Kinder mehr. Nicht mehr lange und dann sind wir auch erwachsen. Ja. Ja. Also, ist doch schön langsam, Ellie. Ich bin ganz froh, wenn der Ernst des Lebens noch ein bisschen auf sich warten Ach, lässt. Ich aber auch. Hm. Und auf das knallrot werden kann ich schon erst recht verzichten. Ja, genau. <lacht> Dazu muss man aber nicht erwachsen sein, fürs... Damit kämpfe ich, seit ich acht Jahre alt bin. Oh, oh Elli. Elli. Ich kann dir sagen, rot werden ist echt unangenehm. Oh. Das glaube ich dir. <lacht> Wie auch immer, ich mag unser neuen Lehrer. Der Geschichtsunterricht macht viel mehr Spaß. Und die Ausflüge lassen auch keine Langeweile aufkommen. Mhm. Stimmt. Vor allem bei dem schönen Wetter heute. <lacht> Und am Montag geht es ins Museum. Ja. <lacht> Und hoffentlich scheint dann auch die Sonne. Vielleicht können wir danach noch irgendwo was trinken gehen. Im Gartencafé oder so. Oh, ja! ja. ja Anfang der Woche stand endlich der Museumsbesuch an. Nach einer lustigen Bahnfahrt wanderten die Mädchen eine Weile mit Freude durch die Ausstellung, lauschten den interessanten, anschaulichen Erklärungen ihres Lehrers. Danach freuten sich alle auf eine Limonade bei herrlichem Sonnenschein im angrenzenden Gartencafé. Oh, ey. Endlich an der frischen Luft. Das war richtig klasse, aber nun reicht es erstmal. Super, dass man hier draußen sitzen kann. Also, die Limonade kommt sofort. Und ich habe noch Eiswürfel dazu bestellt. Oh, die lassen wir sehen. Eko! Kommen hier achtmal Limonade mit Eisen? Ja, danke. Ja. Äh, ja, <lacht> ah. hier bitte! Andrea! Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung! Hallo, ciao! Ja, sag mal, hast du die Sprache verloren? Ich bin Laura! Ja, natürlich, Laura! Wie geht's? Ja, gut, und dir? Haben wir uns ja ewig nicht gesehen. Aber sag mal, hm. was hast du da mit dieser Martin-Trucke vor? Das äh, E non ci ridicono Ma che fai? Vieni ma, con me Laura, Vieni, ma, ma perché mi tiri fuori? Che cosa vuoi di me? Io sono ma, il professore. Eh, A te non sei il professore, io, so io sono bene, io so bene quello che per non caso. hai fatto che non hai Ho bisogno fatto che non hai fatto che non non hai fatto che non hai fatto che non hai fatto che non hai fatto che non hai fatto che non hai fatto che non hai fatto che sein Lehrer schien über das Wiedersehen nicht sehr erfreut zu sein. Mhm. Mhm. Jedenfalls nicht halb so sehr wie diese Kellnerin. Ob das eine Verflossene von ihm ist? Jetzt zischt er hier irgendetwas ins Ohr. Ach, Fiss, sie doch nicht so auffällig hin. Hörs mich doch. Wer weiß, was die sich Feines zuflüstert. Das <lacht> sieht aber alles andere als romantisch aus. Mhm. Leise, ich komme zurück. Ci si, vediamo si. ancora, Andrea. Ciao. Na, seid ihr soweit? Wir sollten jetzt aufbrechen, damit wir den Zug nicht verpassen. Okay. War das eine Freundin von Ihnen, Herr Porto? Eine entfernte Bekannte. Und nun aber Abmarsch. Okay. Torte verlor auch während der Bahnfahrt zurück zum Lindenhof kein weiteres Wort über die merkwürdige Begegnung im Café. Doch er wirkte seltsam nervös und angespannt und verschwand direkt nach ihrer Rückkehr in seinem Zimmer. Die Mädchen sahen ihn erst beim Abendessen wieder, wo Frau Theobald mit einer guten Nachricht auf sie wartete. Ja, ja. Lieber Herr Porto, ich möchte Ihnen mein Lob aussprechen. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit und habe daher beschlossen, keine Ersatzlehrerin mehr anzufordern. Sie können also bei uns bleiben, bis Frau Lemanski zurückkehrt. Oh, ja. Ja, vielen Dank, Frau Theobald. Danke. Auch der Fünften meinen herzlichen Dank, dass Ihr im Unterricht bei Herrn Porto so gut mitmacht. Das erleichtert uns die Arbeit sehr. Ach, ist doch aber selten, das sich das schnell. Ja, <lacht> Gut, damit wäre das geklärt. Dann wünsche ich jetzt guten Appetit. Ja. Reißt du mir bitte mal die Teekanne, Jenny? Ja, klar. Ja. Mhm. Ich nehme noch ein bisschen. Super, dass Herr Porto bleiben darf, oder? Mhm. Ja, toll, ja, das finde ich auch. Stellt euch vor, wir hätten noch eine neue Lehrerin für zwei oh. Wochen bekommen. Oh, oh. an die wir uns dann auch erst noch gewöhnen müssten. Oh nein. Oh, ja, oh. und ob die auch so gut unterrichten könnte wie Herr Porto, das weiß man auch nicht. Mhm. Mhm. Aber er scheint sich nicht besonders zu freuen. Ja, also irgendwas stimmt hier nicht. Seit heute Nachmittag hat er noch nicht ein einziges Mal gelächelt. Ja, ja das stimmt. ist mir auch aufgefallen. Und dabei hat Frau Theobald ihn doch so gelobt. Vielleicht hat er gemerkt, wie anstrengend so eine Mädchenklasse sein kann. Und dabei haben wir uns doch solche Mühe gegeben. Ach, ja. ja, das, das glaube ich nicht. Das hat bestimmt nichts mit uns zu tun. Das sehe ich genauso, Nanni. Mm -mm. Diese Kellnerin im Café hat ihn irgendwie verärgert. Naja, Erwachsene eben. Ne? Das glaube ich auch. Seitdem ist er so merkwürdig. Ach. Aber vielleicht hat er einfach nur schlechte Laune. Hat meine Mutter auch oft. Ja. <lacht> naja, also Hauptsache, er macht weiterhin so tollen Unterricht. Mhm. Alles andere ist doch seine Privatsache, oder? Ja, ja finde ich Klar. Ja, aber <lacht> also ich würde schon gerne wissen, was er plötzlich mhm. hat. Genau. Ach, Zwilling, ihr lasst doch nicht locker. Wenn eure Neugier einmal geweckt ist, dann... Also, <lacht> die Gier sind überhaupt <lacht> nicht neulockt. Nein. Nein. Nein. ja, vielleicht ein bisschen. <lacht> Ja, reden später weiter, Schwester Herzen, Worauf du dich verlassen kannst? Die Zwillinge waren sich wieder einmal einig. Sie würden schon herausfinden, warum ihr neuer Lehrer plötzlich so niedergeschlagen wirkte. Kurzerhand beschlossen sie ihn vor dem Schlafengehen persönlich in seinem Zimmer aufzusuchen und ganz direkt auf die seltsame Begegnung im Café anzusprechen. Hier ist es, oder? Ja, ja. Hm. Hm. Nicht da. Herr Porto? Mist, abgeschlossen. Wo kann er denn noch sein um diese Uhrzeit? Keine Ahnung. Honey, ah, da vorne ist er. Ah, er geht gerade die Treppe zum Schulgarten hin Ja, los hinterher! Aber vorsichtig, damit er uns nicht bemerkt. Hm. Wo fällt der denn hin? Achtung, damit er uns nicht sieht. <lacht> wieder um. So als hätte er was zu verbergen. Sehr merkwürdig. Und jetzt bleibt er am Pavillon stehen. Sieht so aus, als würde er auf jemanden warten. Ein heimliches Treffen? Mhm. Irgendwie komme ich mir jetzt aber doch ziemlich neugierig vor. Es geht uns eigentlich echt nichts an, mit wem man sich trifft, oder? Ach was, wir wollen doch bloß wissen, warum er plötzlich so nervös und niedergeschlagen wirkt. Sieh mal, da hinten kommt jemand. Das ist ja die Kellnerin aus dem museums Tatsächlich. Ja, da hatten wir ja den richtigen Riecher. Ich wüsste zu gerne, was die beiden zu bereden haben. Ein freundliches Gespräch sieht es jedenfalls nicht aus. Eher wie ein Streit. Mhm. Können wir nicht näher rangehen? Nein, das geht nicht. Dann bemerken sie uns. Wisst, was reden die denn da? Jetzt dreht er sich um und kommt zurück. Stehen und lacht. Was? Jetzt haut sie ab. Was machen wir denn jetzt? Warte, ich habe eine Idee. Komm mit. Herr Porto? Schwillinge, was macht ihr denn hier? Wir haben sie gesucht. Wir wollten nämlich mit ihnen reden, wegen heute Nachmittag. Okay. Aber nun wissen wir bereits Bescheid. Wir haben den Streit gehört, den sie gerade mit dieser Kellnerin hatten. Was? Ja, ja genau. Also mhm. Jedes Wort haben wir gehört. Die Omea, ich, ich wollte nicht, dass ihr das so erfahrt, Mädchen. Aber Laura wird es der Schulbehörde melden, wenn ich ihr das verlangte Geld nicht gebe. Doch ich habe nicht so viel. Äh, aber, aber das ist doch glatte Erpressung. Sie. Das dürfen Sie sich nicht gefallen lassen. Aber sie weiß doch, dass ich mein Examen noch nicht gemacht habe. Genauer gesagt habe ich die letzte Prüfung nicht mitgeschrieben. Laura weiß davon, weil ihr Bruder im selben Kurs war wie ich. Äh, wieso dann? Da, dann sind Sie jetzt gar kein Lehrer? Noch nicht, nein. Die allerletzte Prüfung muss ich noch bestehen, bevor ich offiziell unterrichten darf. So. Und da habe ich dummerweise das Zeugnis ein bisschen geändert, damit ich den Job hier bekomme. Oh, oh. Ich wollte die Prüfung nachholen, damit man alles in Ordnung hat, aber jetzt... Aber jetzt... Ja. Ich muss irgendwie das Geld für Laura zusammenkratzen. Nun, jetzt wird mir nichts anderes übrig bleiben, als meine Koffer zu packen und den Nachtzug nach Hause zu nehmen. Es tut mir leid, dass ich euch alle so belogen habe. Das war wirklich dumm von mir. Sie wollen einfach abhauen und uns im Stich lassen? Das, das können Sie nicht machen. Na, was soll ich denn tun? Ich werde sowieso von der Schule verwiesen, wenn das herauskommt ich besser freiwillig. Aber das geht doch nicht, Herr Porto. Wenn Sie jetzt weglaufen, dann kann diese Laura Sie doch immer wieder erpressen. Genau, und damit darf sie nicht durchkommen. Es gibt nur eine vernünftige Lösung. Ach ja, und die wäre? Tja, Sie gehen jetzt zu Frau Theobald und sagen ihr die Wahrheit. Genau. genau. Erfahren wird sie es sowieso. Und dann doch lieber von Ihnen, oder? Ich weiß nicht. Es ist zu beschämend, bei einer Lüge zu werden. Ja, trotzdem, Sie müssen jetzt in den sauren Apfel beißen. Wir begleiten Sie auch. Hm. Kommen Sie, nur Mut. Frau Theobald wird Ihnen schon nicht den Kopf abreißen. Hm. Nein, sie wird eher froh sein, wenn Sie selbst Ihren Fehler zugeben. Hm. Unsere Direktorin legt nämlich großen Wert auf Ehrlichkeit. Hm. Denn wie sagt sie immer so schön, aus Fehlern kann man nur lernen, wenn man sie sich eingesteht. Hm. Genau. Nun, wenn ihr meint, mhm. dann bringe ich das am besten gleich. Ja. Schweren Herzens folgte Herr Porto den Zwillingen die Flure entlang zum Büro von Frau Theobald. Wie würde sie reagieren, wenn sie von seinem Betrug erfuhr? Würde sie ihn hochkant hinauswerfen und der Schulbehörde melden? Damit wäre seine Laufbahn als Lehrer gescheitert, bevor sie richtig begonnen hatte. So, da wären wir. Auf geht's. Ja. Mhm. Ja, bitte. Äh, Zwillinge, was macht ihr denn so spät noch hier? Guten ist Abend, ist etwas Frau passiert? Hm. Herr Porto? Äh, guten Abend, Signora. Entschuldigen äh, Sie die späte Störung. Dürfen wir kurz hereinkommen? Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Natürlich. Äh, hm. Bitte sehr. Bitte setzen Sie sich doch, Herr Porto. Ihr auch, Zwillinge. Moment, ich mache nur die Musik aus. Also, was führt euch zu mir, das nicht bis morgen warten kann? Frau Theobald, wir haben Herrn Porto davon überzeugt, zu Ihnen zu kommen. Ja, und wir haben ihm versprochen, dass Sie ihn in Ruhe anhören werden und ihm bitte nicht den Kopf abreißen. Mhm. Tja, das klingt ernst. Na dann mal raus mit der Sprache, Herr Porto. Ich verspreche, der Kopf bleibt dran. Äh, Signora Theobald, ich muss mhm. Ihnen gestehen, dass ich bei meinem Vorstellungsgespräch nicht ganz die Wahrheit gesagt habe. Ähm, ich bin genau genommen noch gar kein fertiger Lehrer. Ja, aber noch nicht, Herr Porto. Wie bitte? Was soll das heißen? Ja, also... Allora, Ganz kurz vor dem Examen ist meine Mutter plötzlich krank geworden. Ich bin sofort zu ihr gefahren, um zu helfen und habe so die letzte Prüfung verpasst. Und dann... Ja, und wie geht es Ihrer Frau Mutter jetzt? Etwas besser, danke. Sie hat das Schlimmste überstanden. Das ist gut zu hören. Ja, und, und wie ging es dann weiter? Die Arztkosten haben meine Ersparnisse komplett aufgebraucht, mhm. sodass ich gezwungen war, eine Arbeit zu suchen, um meine Miete und die zusätzlichen Prüfungsgebühren zu bezahlen. Ja, ich weiß, die Ausbildung zum Lehrer verlangt eine Menge Arbeitseinsatz. Mhm. Ich habe großes Glück, aus einer wohlhabenden Familie zu kommen, aber viele meiner damaligen Kommilitonen mussten neben dem Studium arbeiten. Ja, natürlich. Ich hatte eigentlich auch vor, in der Nähe der Universität private Nachhilfestunden anzubieten, aber meine Suche nach Schülern zog sich immer mehr in die Länge und dann erhielt ich plötzlich Ihre Mail, Frau Theobald. Ja, merkwürdig, dass die Schulbehörde sie empfohlen hat, verstehe ich nicht. Dort hätte man doch wissen müssen, dass Sie Ihr Studium noch gar nicht abgeschlossen haben. Ich war auch überrascht. Anscheinend hatte die Behörde vergessen, mich aus ihrer Liste zu streichen. Ich war, wie viele andere Studenten auch, im Voraus als Arbeitssuchend gemeldet. Und das hat Sie auf die Idee gebracht, mir ein falsches Zeugnis vorzulegen. Ich weiß. Das ist unverzeihlich, Signora Theobald. Und Ich verstehe vollkommen, wenn Sie mich nun der Schulbehörde melden. Ja, das ist ja eine schöne Geschichte. Wenn ich mich an die Behörde wende, Herr Porto, werden Sie womöglich nie wieder in Ihrem Beruf arbeiten können. Ja, aber das dürfen Sie nicht zulassen, Frau Theobald. Bitte. Er ist ein ganz besonders guter Lehrer. Hm. Wir haben schon so viel bei ihm gelernt. Ja, genau. Das müsst ihr mir nicht sagen, Mädchen, Herr Porto. Sie besitzen ohne Frage großes pädagogisches Talent. Es wäre eine Schande, wenn eine so vielversprechende Laufbahn bereits vorbei wäre, bevor sie überhaupt begonnen hat. Dennoch, ohne eine abgeschlossene Ausbildung kann ich Sie hier nicht beschäftigen. Natürlich, das verstehe ich vollkommen, Signora. Naja, also, weil Sie so ehrlich waren, mir die Wahrheit zu sagen, mache ich Ihnen jedoch ein Angebot. Ich werde Sie nicht der Behörde melden und Sie können bleiben, bis die oh. Kollegin Lemanski in Kürze zurückkehrt. <lacht> das würden Sie für mich tun, Signora? Unter einer Bedingung. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie danach umgehend Ihre Lehramtsprüfung abschließen. Das müssen Sie mir hoch und heilig versprechen. Natürlich. Vielen, vielen Dank für ihr Verständnis, Signora Theobald. Ich werde die Chance nutzen, das verspreche ich. Und danke auch an euch, Zwilling, dass ihr mich überzeugt habt, meinen Betrug zuzugeben. Ja, gern geschehen, Herr Porto. Es war ja auch nicht ganz uneigennützig. Wir haben schließlich auch etwas davon, wenn Sie uns weiter unterrichten dürfen. Ja, eben. Wer weiß, vielleicht werden Sie eines Tages sogar an den Lindenhof zurückkehren, wenn hier eine Stelle frei wird. Oh, ja. Das wäre mir eine große Ehre, Signora. Hurra. Problem gelöst. So und ihr geht jetzt auf direktem Wege ins Bett Zwillinge. Habt mhm. gemacht Frau Theobald. Gute Nacht allerseits. Am nächsten Tag erzählten Hanni und Nanni ihren Freundinnen die ganze unglaubliche Geschichte. Die Mädchen staunten nicht schlecht, als sie hörten, dass ihr geliebter Lehrer von der Kellnerin im Museumscafé erpresst wurde und beschlossen kurzerhand ihr die Meinung zu sagen. Und so machten sie sich nach der Schule mit ihren Rädern auf den Weg zu dem Café. Das war echt raffiniert von euch, Hanni. Einfach so zu tun, als wüsstet ihr Bescheid. Sonst hätte sich Herr Porter euch vielleicht gar nicht anvertraut. Und diese Laura wäre noch mit ihrer fiesen Nummer durchgekommen. Also das ist echt das Letzte. Mhm. Wie kann man nur so abgebrüht sein? Offensichtlich brauchte diese Laura dringend Geld. Na, das kann sie vergessen. Wie gut, dass er sich unserer Direx anvertraut hat. Allerdings... Jetzt kann sie auf ihr Geld lange warten. Aha. Eigentlich müsste man sowas anzeigen. Das geht ja nicht, Hilda. Dann käme ja auch heraus, dass unser Lehrer mit seinem Zeugnis geschummelt hat. Ja. Ich weiß trotzdem. Zumindest wird sie einen schönen Schrecken kriegen, wenn wir ihr sagen, dass wir Bescheid wissen <lacht> Richtig. Ich freue mich schon auf ihr Gesicht. Ich auch. Reichtum Ade, liebe Laura. Davon ist es schon. Oh, ein Glück. Ich bin halb verdurstet. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ja. Oh, warte, ja. oh, oh, so... Ich hab's ja oh, ist das? Komm, oh. da bist du, Feiertisch. Ja. Ja. ja. Achtung. Der Presser findet einen Marsch. Oh, das Sie wünschen ihn bitte. Wir wünschen uns, dass Sie unseren Lehrer in Ruhe lassen. Äh, Wie bitte? Ich wünschte, wir könnten Sie bei der Polizei anzeigen. Genau. Ganz genau. Erpressung ist nämlich strafbar. Mhm. Und ja. außerdem die allerunterste Schublade. Ganz genau. Was fällt euch denn eine? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. <lacht> Geben Sie sich keine Mühe. Wir wissen Bescheid. Sie sind aufgeflogen. Herr Porto lässt sich nicht mehr erpressen. Ach, ja. ah, so ist das. Das wurde nur ein kleines Skezzo unter alte Freundin. Ja, ja, klar. Sehr witzig, wirklich. Skezzo oder nicht. Sie bekommen jedenfalls keinen müden Euro von ihrem sogenannten Freund. Mhm. Er hat seinen Fehler nämlich bereits gestanden. Unsere Direktorin weiß Bescheid. Sie können ihn nicht mehr unter Druck setzen. Verstehen Sie? Mist. Ich meine … Jetzt haben Sie sich aber verplappert. Genau. No. Lügen haben eben doch kurze Beine. Jetzt hört ihr auf. Ihr wollt jetzt was trinken, oder nicht? Ach, wissen Sie was? Wir haben uns das anders überlegt. Mhm. Kommt, Mädels, wir gehen. Ja, ja genau. Irgendwann wiedersehen. Wir werden sie ja, weiterempfehlen. weiter empfehlen. <lacht> <lacht> Ach, keine Sorge, Elli. Wir gehen jetzt rüber zur Eisdiele, oder? Was meint ihr? Ja, ja, ja. das machen ja. wir <lacht> Das ist so ein <lacht> Die Tage bis zur Abreise des beliebten Geschichtslehrers vergingen wie im Flug. Am Freitagnachmittag war es dann soweit und das halbe Internat hatte sich auf dem Schulhof versammelt, um Herrn Porto zu verabschieden. Frau Vogel hielt ein hübsch verpacktes Geschenk in der Hand und war schon wieder rot im Gesicht. Es ist soweit. Ja. auf Wiedersehen. Ja. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Porto. Ja, ich habe noch ein kleines Präsent für Sie. Oh, von Ihnen. Grazie. Dankeschön. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, Signora, doch, doch, Frauke. doch. Ich, ich, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Das hoffe ja. ich auch, Signora. Nun, die Chancen stehen nicht schlecht dass Sie eines Tages an den Lindenhof zurückkehren, Herr Porto. Ich kann mich doch darauf verlassen, dass Sie unsere Abmachung einhalten. Aber natürlich. Noch einmal vielen Dank für alles, Frau Theobald. Okay. Mädchen, es war mir eine große Freude, euch zu unterrichten. Und danke besonders an euch, Hanni und Nani. Ach, gern geschehen, Herr Pate. Jetzt steigen Sie schnell ein, damit der Bus nicht ohne Sie losfährt. Nee. Also, auf Wiedersehen. Ciao. Schade, dass wir nicht bleiben Ah, Vielleicht kommt ihr ja bald wieder. Mhm. Ein Mann als Lehrer am Lindenhof. Ganz modern. Ja, das wäre toll. Was wohl in den Päckchen von Frau Vogel? Wer weiß, <lacht> vielleicht ein Liebesapfel? <lacht> und am Montag geht der Ernst des Lebens wieder los. Dann ist Frau Lemanski wieder da. Mhm. Ob wir Sie überreden sollten, auch Teamarbeit einzuführen? Oh ja, und Ausflüge. <lacht> also, Sinje, ja Ich bezweifle, dass deine Mutter besonders erfreut wäre, wenn wir ihren Unterricht verändern wollen, mhm. oder? Na ja, wer weiß? Nach erfolgreicher Schauspielerei ist Mama meistens äußerst gut gelaunt. Na, Jetzt ist jedenfalls erstmal Wochenende. Wollen wir nicht ins Freibad? Oh. Oh. Yes. Ja, tolle toll. Idee, die Idee. Was machen wir. Die Idee. Was? sie denn wir sind Sieh, du fest meine Sorg, bei dir bin ich geborgen. Ich schenk dir mein Vertrauen, auf mich kennst du bau